Masme în limba română. Rumpel Steelskin. A fost odată ca niciodată un mic regat mărginit de o întunecată pădure. Oamenii își povesteau despre o prezență malefică ce să lășluia în acea pădure. Totuși, își duceau fericit traiul sub domnia plină de înțelepciune a tânărului rege. Acolo trăia un morar cu fica sa. Era o fată foarte frumoasă și fermecătoare. Morarul vorbea vrute și nevrute și avea obiceiul de a înflori multe cele povestite. A păcălit mulți oameni de multe ori, așa că aceștia s-au dus la rege să se plângă. Regele se hotărâ să-i dea o lecție și îl chemă la el. Maiestate, îți mulțumesc pentru că mi-ai dat ocazia să te întâlnesc. De vreme ce nu mă cunoști, dăm voie să-ți povestesc eu despre mine și fica mea. Da, te rog, spune! Fica mea este cea mai frumoasă fecioară din lume, dar mai mult de atât reușește să toarcă aur din paie! Acesta e un har de care mă bucur să aud, dacă fica ta e atât de iscusită, precum spui, adu-o la castel, ca să o pun la încercare. Uh, da, da, sigur, maiestate. Morarul se întoarse acasă și povesti fiicei le întâmplate. Eu întotdeauna ți-am spus, nu mai minți! Acum ești prins în capcana propriei tale minciuni! Tatăl fetei rămase fără grai și se simțea foarte rușinat. Plecarea amândoi spre castel pentru a înfrunta inevitabilul dezastru. Oh, bine ai venit, morarule! Bine ai venit, prea frumoasă domniță! Ești la fel de frumoasă precum te-a descris tatăl tău! Sper că într-adevăr poți să prefaci paele în aur, să nu mai pierdem timpul! Vino cu mine! Regele însuși o conduse într-o încăpere plină de paie și îi puse la dispoziție un fuior. Acum pune-te pe treabă! Iar dacă până mâine dimineață tot acest fânt nu e transformat în aur, atunci tu și tatăl tău veți pieri. Păziți-o bine! Aveți grijă să nu fugă! Beata fată nu știa ce să facă. Era atât de chinuită încât început să plângă. Dintr-o dată, în încăpere, intră o rază strălucitoare de lumină și de niciunde apăru un pitic înfricoșător. Seara bună, fică de morar! De ce plângi? Oh! Trebuie să prefac paiele astea în aur și nu-mi dau seama cum aș putea să fac! Hmm! Ce-mi oferi în schimb dacă le transform eu? Pot să-ți dau colierul meu! Piticul luă colierul, apoi se așeză la fuior... Și vrr, vrr, vr, vrr! Învârtit de trei ori și fuiorul se umplu. Apoi luau un alt nop de paie și vrr, vr, vr! Învârtit de trei ori și fuiorul era plin din nou. Și tot așa până venire zorile. Tot fânul fusese tors, iar fuioarele erau pline de aur. Mulțumesc, piticule! Poți să-mi spui cine ești? Cum te cheamă? Piticul începu să râdă și dispăru imediat. Când soarele răsări, veni și regele, iar când zări aurul, nu-i venea să-și creadă ochilor. Vai de mine! Credeam că tatăl tău înfumurat m-a mințit. Acum poți să mergi să te odihnești. O să ne întâlnim diseară. Fica morarului se gândi că acum regele o va răsplăti și o va lăsa să plece liniștită acasă. Dar seara, regele cel lacom o duse într-o altă încăpere plină cu paie, mult mai mare decât prima. Dacă ții la viața ta și a tatălui tău, la noapte va trebui să preschimbi tot acest fân în aur. Fata nu știa ce să facă, așa că îi în lacrimi. Imediat piticul a apărut din nou Nu mai plânge, frumoasă? Ce-mi dai în schimb dacă-ți transform eu tot fânul în aur? Fata se gândi o clipă, apoi observă inelul de aur de pe deget Era ultimul lucru de preț pe care îl putea oferi Ia acest inel de pe degetul meu! Piticul oi inelul de pe degetul fetei și început din nou să învârtă roata fără încetare Până a doua zi, toate paele au fost toarse și transformate în aur sclipitor. Îți mulțumesc din suflet, piticule! Îmi spui, te rog, cine ești! Piticul râsă și se făcune văzut. Regele intră în încăpere și făgât se poate de încântat de cei i ochii. Vai de mine! Ești o comoară pentru regatul nostru! Iscusința ta este dincolo de cuvinte! Acum mergi și odihnește-te! Ne vedem diseară! La apusul soarelui, regele venit din nou la fată și o conduse într-o încăpere și mai mare, plină de paie. Și paiele astea trebuie toarse peste noapte. Iar de vei reuși, te voi lua de nevastă! Nu cred că aș putea găsi o fată mai bună nicăieri în lumea asta! Imediat ce fata a rămase singură, Piticul a pentru a treia oară. Acum ce o să mai dai în schimb dacă torc paiele? Nu mai am ce să-ți dau. Bine, bine, nu mai plânge. Atunci va trebui să-mi promiți că îmi dai primul tău prunc după ce devii regină. Fata nu a avut de ales și acceptă. Promitem că te vei ține de cuvânt! Da, promit! Piticul începu să toarcă mai cu spor decât în celelalte seri. Tot fânul se preschimbă în aur. Cum își termină treaba, Piticul râse și se făcu nevăzut. Dimineața, regele veni și descoperi că dorința lui se îndeplinise. Vai de mine! Ai dovedit că ești vrednică! Mâine te voi lua de nevastă! Fica cea frumoasă a morarului deveni regină. Peste un an aduse pe lume un prunc, dar uită de promisiunea făcută piticului. Într-o zi, când era singură în odaia ei, se trezi dintr-o dată cu piticul lângă ea. Ti Ai uitat promisiunea, Regina? Nu, n-am uitat. Dar îmi iubesc foarte mult copilul. Pot să te rog ceva? Hmm. Acum sunt Regina. Pot să-mi cer tot ce vrei tu, în afară de copil. Pot să-ți dăruiesc orice. Nu, prefer ceva în viață decât orice comoară de pe lumea aceasta. O, oh, piticule, te implor Te, te rog, lasă copilul Te rog Piticului se făcut milă de ea Dar i-a pus o condiție strictă Să ghicească numele Îți dau răgaz trei zile Iar dacă tot nu-mi ghicești numele Va trebui să-mi dai copilul <gători> Mulțumesc, piticule! O să-ți găsesc numele! O să-l ghicesc! Bine atunci! Mă voi întoarce mâine! Regina a petrecut toată noaptea gândindu-se la toate numele pe care le auzise vreodată. A doua zi trimise un sol să străbată lumea în lung și în lat și să caute toate numele care puteau fi găsite. Piticul se întoarse. Așadar, ți-ai dat seama cum mă cheamă? Da Te cheamă... Casper? <laughs> nu mă cheamă așa Te cheamă cumva... Milquire? <laughs> nu, nici de cum Balthazar? Nu! <laughs> Regina rosti toate numele pe care le știa și citi toată lista adusă de sol, dar de fiecare dată piticul râdea de ea și răspundea nu. Ajunge pentru azi, mă voi întoarce mâine. Să fii pregătită! A doua zi, Regina trimise solul în regatele învecinate să caute cele mai ciudate și neobișnuite nume. Seara, piticul se întoarse. Regina l-aștepta cu lista pregătită Poate te cheamă? Coaste prăjite? <cute> nu mă cheamă așa? Picioare strâmbe? <cute> nu, nici de cum Picioare deșirate? <cute> nu! <cute> Regina citit toată lista Dar după fiecare nume, piticul spunea nu Mâine e ultima zi, draga mea regină, și mi-e teamă că nu-ți vei salva copilul! Regina era îngrijorată, dar în a treia zi îl auzi pe sol spunând ceva neobișnuit. Nu am reușit să descopăr niciun alt nume! Dar pe când treceam prin pădure, am ajuns lângă un deal înalt Unde era o căsuță mică, iar în fața căsuței ardea un foc În jurul focului dansa un pitic simpatic și tot săpăia într-un picior și cânta Ce petrecere o să fie, băutură și friptură, că joc și bucurii Mică, doamnă, ghiici, nu ghiici, rompul steu schimb să mă strigi acesta e! Nu-ți închipui cât de ușurată sunt! Regina scoase imediat colierul și îl dărui soldatului în semn de recunoștință. După ceva vreme, piticul apărut din nou. Ia spune-mi, Regina, care e numele meu! Te cheamă Jack? Nu! <laughs> Te cheamă Harry? <laughs> Atunci poate te cheamă Rumpelstiltskin! Diavolul ți-a spus! Diavolul ți-a spus! Cu prins de furie, lovi cu piciorul în podea atât de tare încât îi intră în pământ peste genunchi. Apoi trase de piciorul stâng cu ambele mâini cu atâta furie încât se rupse în două. Și așa acolo își găsi sfârșitul Rumpelstiltskin. Regina, regele și copilul lor trăiră fericiți până la dângi bătrâneți.